Välkomna alla närradio till Radio SD, Sverigedemokraternas röst i Stockholms närradio. Och vi sänder på 88 MHz. Det här programmet går ut i direktsändning lördagen den 2 juni klockan 14.00 och det är år 2012 alltså. En första reprissändning sänds söndagen den 3 juni klockan 09.00 och en andra repris torsdagen den 7 juni klockan 20.30. Jag som pratar heter David Long, ansvarig utgivare för sändningen Arnold Boström. Jag kan passa på att börja med att nämna dig att du som vill bli medlem i Sverigedemokraterna får jättegärna sätta in medlemsavgiften på 200 kronor på Bankiro 5280-7005. Alltså 200 kronor för ett års medlemskap i Sverigedemokraterna på Bankiro 5280-7005. Som medlem så får man ju även partitidningen SD-Kuriren och SD-Bulletinen hemskickad och så blir man inbjuden till de årsmöten och andra medlemsaktiviteter som finns. Jag heter som sagt David Long och jag är ledamot i Sveriges riksdag för Sverigedemokraterna och jag sitter i socialförsäkringsutskottet. och Jag ska lite senare i programmet berätta om en resa som jag gjorde med socialförsäkringsutskottet till Malmö där vi bland annat fick besöka boenden för ensamkommande så kallade flyktingbarn det är barn och ungdomar kan man säga som radiopratare har jag för övrigt fullbordat nio år nu och påbörjat mitt tionde så att när partiet firar 25 års jubileum nästa år så kan jag fira tio år med Radio SD men som sagt Malmöresan kommer jag till lite senare något annat jubileum som har firats det är Sverigedemokraternas 600 dagar i riksdagen eller vi har det i och för sig inte firat det men det har uppmärksammat i alla fall i media kanske allra mest i så kallad slaskmedia som jag brukar kalla det för nyheter24.se finns på internet och de brukar ju normalt försöka smutskasta oss så mycket de kan men emellanåt försöker de också vara lite objektiva även om de alltid gör enstaka negativa vinklingar och då har man en artikelserie sex stycken artiklar tror jag det är som heter just 600 dagar i riksdagen och del 1 då står det så här att söndagen den 27 maj är 600 dagar sedan Sverigedemokraterna valdes in i riksdagen med 5,7% av väljarstödet. Sedan dess har de varit med och fällt regeringen i ett par tunga frågor, varit i blåsväder för flera uttalanden och försvagat i kammaren sedan William Petzell hoppat av och blivit politisk vilde. I en serie artiklar beskriver partiets 600 första dagar, men också vad som väntar i framtiden och vad som pågår i SDs inre krets. Och då skriver de så här då, att kring partiledaren Jimmy Åkesson finns idag tre nära vänner i partisekreteraren Björn Söder, Mattias Karlsson och Rickard Jonshoff. Tillsammans bildar de det så kallade D4s gäng. Och så nämner man även andra falanger i partiet som Bunkerfalangen och SD-kvinnor och min kommentar till det här det är att de här begreppen som bunken och de fyras gäng det är i huvudsak inaktuella begrepp får man kalla det för SD-kvinnor, dessutom det är ingen falang utan det är vårt kvinnoförbund det kan förvisso finnas anledning att analysera partiet och försöka kategorisera de olika partiföreträdarna men Nyheter24 vill förmodligen skapa denna bild i syfte att skapa splittring inom partiet och till den här artikeln har de också lagt en en rolig bild, det är ett träd och sen så har man då bilder på 17 olika Sverigedemokrater, sex kvinnor och elva män och alla kvinnorna de är då i den så kallade SD-kvinnor sen har du de fyras gäng uppe i toppen av trädet och sen så män med makt nere vid stammen och så på en gren där så är det så kallade bunkerfalangen och där finns det en bild på mig för övrigt, men som sagt de här analyserna är väldigt gamla och ganska inaktuella idag. Det var något som Expo gjorde för en tio år sedan ungefär. Den andra delen i artikelserien om Sverigedemokraternas 600 dagar i riksdagen det är, där står det så här att eh, vi fick rollen som vågmästare i riksdagen och rubriken är alltså så har SD utnyttjat och inte utnyttjat vågmästarrollen. Marie Dämker som är professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet menar att eh, Sverigedemokraterna sällan fått chansen att använda sin vågmästarroll- men att den istället har påverkat de andra sju riksdagspartierna. Vågmästarrollen har snarare blivit ett argument mellan regering och opposition- där ingen av dem egentligen vill ha SDs stöd- men samtidigt inser de det parlamentariska läget. Det kanske allra tydligaste exemplet på hur de olika blocken- försöker undvika att få stöd från Sverigedemokraterna- var när Socialdemokraternas utrikespolitiska talesperson Urban Alin- ändrade sig om sitt eget förslag bara för att slippa stå på samma sida som SD. Min kommentar till den här artikeln är att jag på sistone tyckt att de andra partierna börjar komma ifrån att beskylla varandra för vem som står närmast Sverigedemokraterna. Det kan hända att de inser att det ser nästan ännu löjligare ut om de inte själva röstar för sin egen politik så att någon slags tyst överenskommelse verkar nästan finnas. Dessvärre har den överenskommelsen varit lite för tyst för att migrationsministern angrep Socialdemokraterna och vänstern för att ha samma reservation som SD när vi debatterade arbetskraftsinvandring i onsdags den 30 maj. Men bortsett från det så verkar det gå åt rätt håll i alla fall. Sen har vi del 3 i den här artikelserien 600 dagar i riksdagen. Då har de rubriken Sverigedemokraternas valmanifest. Så gick det sen. De gick till val på hårdare tag mot kriminella. En kulturell kanon och en skärpning av kraven, kraven för medborgarskap. Men Sverigedemokraterna har inte fått igenom sin politik. När Sverigedemokraterna satsade inför valet 2010- det val som tog dem in i riksdagen- var det med manifestet 99 förslag för ett bättre Sverige. Men har de egentligen fått igenom något av sin politik? I den för SD viktigaste frågan, invandringspolitiken- har utvecklingen gått åt ett annat håll i och med att migrationsuppgörelsen mellan regeringen och Miljöpartiet har kommit till stånd. Och då säger vår presschef Martin Kinnen att precis som för andra oppositionspartier så, så, så saknar vi möjlighet att driva igenom våra förslag av egen kraft. Och han menar, och det menar jag också, att det bästa sättet att se hur vallöfterna har infriats det är i partiets budgetmotioner och att vi har utgått ifrån de 99 punkterna i, i våra förslag i riksdagen Både i vår, vår, vårt budgetförslag och i våra enskilda motioner. Vi har lagt flera hundra enskilda motioner. När det gäller invandringspolitiken så handlar det om att stoppa islamiseringen av det svenska samhället. Förbud mot heltäckande slöja på allmän plats. Skärpning av kraven för medborgarskap och uppehållstillstånd bland mycket, mycket annat. Och sen... Eh, ...del 4 i den här artikelserien, den har rubriken 600 dagar från rövskalle till skandalfest. Och då skriver de bland annat att nu är pajkastningen igång, vad tjänar partiet på detta? Internbråken inom Sverigedemokraterna har avlöst varandra och finns på alla nivåer i partiet. Och jag skulle vilja kommentera det med att säga att nej, det finns inte på alla nivåer i partiet. I riksdagsgruppen förekommer idag inga som helst intriger eller personmotsättningar- det finns på lokal och regional nivå. Men på riksdagskansliet råder faktiskt harmoni idag. Sedan ett par månader tillbaka och det var inte så mycket stök innan heller. Men det är klart att det är svårt att undvika allt stök när man ska bygga upp en, en hel kansliverksamhet från grunden. Men nu är faktiskt allting på plats skulle jag vilja säga. Del 5 i SD 600 dagar i riksdagen. SD vill locka kvinnor och skjuter sig själva i foten? Frågetecken. Och man konstaterar då att Sverigedemokraterna satsar på att bli tredje största parti i valet 2014. Och så har vi också sagt att i SDs värld är kriminalpolitiken också nära kopplad till invandringsfrågan. Och vi har länge fått försvara oss mot, var, mot beskyllningen att vi är ett enfrågeparti. Och anledningen till att folk påstår det är för att Sverigedemokraterna kopplar invandringen till andra politiska områden. Men för att visa att partiet är mer än så så har ledningen ändrat taktik och säger att nu är det redo att bredda sin politik. Och vi har haft en presskonferens där Jimmy Åkesson har lanserat en ny kampanj med namnet Inga fler papperspoliser. Enligt Åkesson ska kriminalpolitiken vara minst lika känd som invandringspolitiken när Sverigedemokraterna går till val 2014. Och vi har en papperspoliskampanj kampanj som jag också kommer att återkomma till senare. Och sedan har vi också... Den sista artikeln i den här serien, del 6, 600 dagar i riksdagen, den har rubriken Därför ökar Sverigedemokraterna i nästa val. Och det har dessutom skrivits en krönika med rubriken Ingen tycks ha fattat hur mycket mer makt SD kan komma att få. Jag kommer att komma in på de mycket mer positiva artiklarna efter den första musikpaus och trots att det är uruselt väder, det blåser snålt och regnar småspik, i alla fall idag den 2 juni, så är det ändå examenstider så tycker jag det passar bra med den blomstertid nu kommer. Håll god då. Ja, det här är Radio SD, Sverigedemokraternas röst i Stockholms Radio som sänder på 88 MHz. Och det ni hörde var Göteborgs gosskör som sjöng den Blomstertid nu kommer. Sista delen i artikelserien 600 dagar i riksdagen. Därför ökar Sverigedemokraterna i nästa val. Artikeln finns alltså på nyheter24.se. Då står det att om två år gör Sverigedemokraterna sitt första val efter att de kommit in i riksdagen. Och sett till hur det har gått i Europa så kommer de att öka. Dansk Folkeparti ökade från 7,4% till 12% i sitt första val efter att de tagit plats i parlamentet 1998. Det är det närmaste exemplet och det mest relevanta. SD har ofta jämfört sig själva med Dansk Folkeparti och har försökt kopiera på ett eller annat sätt deras framgångsrecept säger Christian Nor Norosell, doktorand i statsvetenskap vid Stockholms och Helsingfors universitet. Hans nuvarande forskning handlar till stor del om just Sverigedemokraterna man han ser stora likheter mellan Sverigedemokraternas och Dansk Folkepartis framväxt. Men ännu har inte Sverigedemokraterna lyckats utnyttja sin vågmästa roll. Efter succévalet 2001 blev Dansk Folkepartis stöd nyckeln till regeringsmakten för vänstre och konservativa Folkeparti. Och i Holland har Gert Wilders Frihetsparti lyckats med samma sak. Partiet är ungefär lika nytt som SD, även om det inte finns någon tydlig koppling mellan de likt med Dansk Folkeparti i Danmark. Och Frihetspartiet i Holland har lyckats påverka den nederländska regeringens politik och till och med bidragit till att den liberal regeringen föll nu i april när Frihetspartiet drog tillbaka till sitt stöd. Och det ledner till att landet snart kommer att gå till val igen. Samfinländarna gjorde entré i det finska parlamentet 2011 med hela 19,1 procent av väljarstödet från att ha haft 4 procent 2007. Där har man enligt statsvetaren redan hunnit se hur andra partier tagit efter deras strängare invandringspolitik trots att man gjort allt för att stoppa inflytande från samfinländarna. Ja, det konstateras att Sverigedemokraterna har alla möjligheter att gå framåt och även om det faktiskt ser ut så idag så måste man ändå hålla i åtanke att det har inte hänt på hundra år i Sverige att ett parti har lyckats ta sig in i riksdagen och sen i valet därpå gå fram ytterligare. Alla som tagit sig in första gången har, har alltid gått kraftigt bakåt i valet närmast därefter. Men skulle vi lyckas med det då skriver vi alltså svensk politisk historia återigen. En krönika också på nyheter24.se av Erik Rosén med rubriken Ingen tycks ha fattat hur mycket mer makt SD kan komma att få. De har suttit i riksdagen i 600 dagar. Fortfarande tas de inte på allvar som politisk mak maktfaktor. Efter 600 dagar i riksdagen tycks Sverigedemokraterna ha stabiliserats opinionsmässigt och hittat en nivå där de är ungefär lika stora som Folkpartiet och Vänsterpartiet. Inget tyder på att de kommer åka ur riksdagen 2014 om utvecklingen fortsätter som den gjort. Dessutom är de mer kompetenta, åtminstone i toppen, än många trodde. Jimmy Åkesson är en skicklig debattör som vet att nyttja sina styrkor och dölja sina svagheter. Riksdagstaben är i huvudsak slipad. Även om många av riksdagsledamöterna är okunniga, men det är tyvärr inte unikt för SD. Samtidigt finns en kontakt enighet åtminstone utåt om att Sverigedemokraterna inte är ett parti som alla andra, utan skiljer ut sig i och med en främlingsfientlighet som genomsyrar alla deras politiska ställningstaganden. Och sen skriver Rosén också att de andra partiernas företrädare inte klarar av att bemöta Sverigedemokraterna på ett bra sätt. Han försöker analysera vad det beror på. Och sen kommer han lite längre ner mot slutet i artikeln där han skriver att tittar man på hur det sett, hur det sett ut i övriga Europa är utvecklingen glasklar och Sverigedemokraterna har mycket goda chanser att öka kraftigt i nästa val. En av förutsättningarna är att man diskuterar invandring, kultur och integration med just de frågeställningar som Sverigedemokraterna och andra alltid återkommer till. Ska Sverigedemokraterna försvinna ur riksdagen i nästa val måste de partier som vill bekämpa den utvecklingen förstå hur mycket mer makt SD kan komma att ha om de inte gör det. I nuläget tycks ingen förstå det och den politiska debatten förhåller sig inte ens till det. Alla de här artiklarna finns alltså i nyheter24.se. Det är en hemsida på internet eller en tidning på nätet som inte är ett dugg vänskapligt inställd i Sverigedemokraterna. Men Emellanåt när de försöker vara lite objektiva och analytiska så kan de faktiskt säga en del kloka saker också. Apropå Sverigedemokraterna i riksdagen så har det också kommit fram att Sverigedemokraterna har högst närvaro av alla i riksdagen. I en sammanställning med statistik från riksdagsrösten på internet, riksdagsrösten.se, är Sverigedemokraterna det parti med högst närvaro vid riksdagens voteringar. Sverigedemokraternas 19 ledamöter har närvarat vid 98% av de omröstningar som hållits sedan riksdagsinträdet. Detta till skillnad mot Centerpartiet som är det parti med sämst närvaro 74%. Alltså jämfört med SDs 98%. Jimmy Åkesson är även den partiledare med bäst närvaro då han deltagit vid samtliga omröstningar. Och eh, där kan jag ju skryta om att även jag själv har närvarat vid samtliga omröstningar. Och det är ju positivt. När jag, eh, som sagt, jag lovade ju tidigare också att jag skulle berätta lite om... Eh, utskottsresan jag gjorde med socialförsäkringsutskottet. Riksdagens socialförsäkringsutskott. Eh, vi gjorde ett besök i Malmö mellan den 27 maj och 29 maj. Och vi besökte då Öresund direkt heter det. Vi besökte ett transitboende för ensamkommande barn och ungdomar. Vi besökte ett permanent boende för 16 ensamkommande ungdomar mellan 14 och 16 år. Vi besökte också Öresundsbron och Tullen. Och, och så besökte vi stadshuset och, och träffade Ilmar Repalu. Och jag fick ta del av en hel del intressanta uppgifter. Antalet ensamkommande till Sverige ökar ständigt, samtidigt som det minskar i så gott som alla andra länder. Sverige tar dessutom emot betydligt fler än alla andra, även räknat i absoluta tal. Till Tyskland, som har nio gånger större befolkning än vi, kommer bara en fjärdedel så många ensamkommande. De flesta ensamkommande brukar dessutom åka förbi de övriga europeiska länder som de passerar utan att ge sig till känna för myndigheterna i syfte att komma till just Sverige. Väl här så vet de ofta vart de ska, antingen söker de upp närmsta polisstation eller så dyker de upp alldeles utanför transitboendet. Jag frågade personalen på transitboendet vad de tror är orsaken till att antalet ensamkommande till Sverige ökar samtidigt som det minskar till andra länder. Och jag fick svaret att vi är väl helt enkelt bra på det vi gör. Och det tolkar jag som att Sverige helt enkelt satsar mer resurser på dessa ensamkommande. Det permanenta boendet för de 16 ungdomarna som vi besökte. Det kostade 500 000 kronor att färdigställa. Men det är alltså en fastighet som också kunde användas till någonting annat. Här jobbar också 11 personer som snart ska utökas till 12. 12 heltidsanställda, alltså för 16 ungdomar. Och... Totalt så kostar det alltså 1 500 kronor per ungdom och dygn, vilket innebär att de här 16 kostar alltså skattebetalarna 8,7 miljoner kronor per år. Och det är också en förhållandevis låg kostnad för att det finns boenden som kostar över 3 000 kronor per dygn, alltså dubbelt så mycket. Och varje år så kommer tusentals ensamkommande, 80 procent av dem får stanna. Och det stod helt klart för mig att det inte finns minsta tanke på att någon av dem någonsin ska åka hem igen. Utan alla som får stanna, de stannar på livstid. De senaste två årens ensamkommande kostar alltså omkring 2,7 miljarder kronor per år. Förmodligen är det lågt räknat och antalet som kommer hit ökar och ökar och ökar. Vansinnet är totalt. Men ja, det här är en av fördelarna med att sitta i riksdagen. Man får Se eländet med egna ögon, man får svart på vitt, ibland i alla fall. Och vi kan därför leverera dessa uppgifter till de svenska väljarna som annars hade fortsatt blivit förda bakom ljuset av de sju gamla partierna. Och för att också komma in lite på kommande val också, jag glömde väl nämna hur det hade gått i opinionen i Maj månad. Det har gjort sju mätningar och i genomsnitt så har vi 6,3% så att vi håller oss ganska så stabilt. Det kommer också här i juni att publiceras en, en stor opinionsmätning från Statistiska centralbyrån där de frågar över 9000 personer om deras partisympatier och det är ju den tyngsta undersökningen som görs. Varje halvår kommer den. Vi tar en liten musikpaus igen innan... Vi fortsätter och den här gången så kommer det att vara musik som är precis 380 år gammal från sommaren 1632 när Gustav II Adolfs härar härjade i Europa. För att försvara den lutherska tron så spelade man i de svenska kyrkorna Quadricinum Triumfale som vi ska höra nu. Håll dig godo. Ja, då är vi tillbaka. Radio SD, Sverigedemokraternas röst i Stockholms närradio på 88 MHz. Och för att komma in lite mer på riksdagsarbetet, jag tror jag nämnde i min senaste sändning också att jag debatterat asyl- och migrationspolitik i riksdagen. Det finns två identiska videoklipp på Youtube. Det ena har visats över 20 000 gånger, det andra 6 500 gånger. Och jag har också under den gångna veckan, det var onsdag den 30 maj, debatterat anhöriginvandring och idag den 2 juni så är det den senaste uppdateringen på partiets hemsida www.sveridemokraterna.se. gå gärna in där och se den debatten sen har jag även debatterat arbetskraftsinvandring det var också den 30 maj, det har ju inte lagt upp på hemsidan men det finns på riksdagens hemsida www.riksdagen.se då kan ni klicka på ledamöter och partier och om ni går in på Sverigedemokraterna och kollar våra ledamöter så hittar ni mig också David Lång och kan lyssna på alla mina debatter för övrigt. Och ni kan också lyssna på alla andras, andra eh, ledamöters debatter om ni väljer deras. Eh, sen så som sagt, vi har en papperspoliskampanj. Jimmy Åkesson har fått in en debattartikel på Aftonbladet Debatt. Det har vi också nämnt tidigare att tack vare ambitiösa granskningar i media, bland annat av har polisen och rättsväsendets effektivitet varit ett hett samtalsämne den senaste tiden. Att ämnet belyses är förståeligt. Vi har de senaste tio åren fått nästan 3000 nya poliser och rättsväsendet i stort har fått ökade anslag på närmare 12 miljarder. När Fredrik Reinfeldt läste upp regeringsförklaringen 2010 tog han fasta på detta och deklarerade att idag finns det 20 000 poliser som arbetar synligt och i människors vardag för att öka tryggheten. Eh, sanningen är ju att eh, det finns inte 20 000 poliser som arbetar synligt utan väldigt många poliser har skrivbordsarbete och vår kampanj går just ut på att eh, poliser ska inte ägna sig åt administrativt pappersarbete och det är därför som vi har gett kampanjen namnet Inga fler papperspoliser. Björn Söder har också skrivit en debattartikel som har publicerats i många lokaltidningar och det har turnerats runt i väldigt många olika städer, ett hundratal platser vill jag minnas att vi har kommit upp i. Och även lokala eh, partiföreträdare har skrivit egna artiklar också i lokalpressen så att det här har blivit ganska uppmärksammat. Björn Söders artikel har eh, rubriken Släpp ut papperspoliserna för att öka tryggheten. Eh, det publicerades i Sörmans Nyheter alldeles häromdagen. Och då skriver han så här att i riksdagen har vi lagt en lång rad förslag för att komma till rätta med den misslyckade kriminalpolitiken. Tyvärr har våra väl genomtänkta förslag hittills möts av någon från övriga partier. Moderaterna, som innan vårt inträde i riksdagen kanske varit det parti som flest kunnat relatera till när det gäller dessa frågor, har på senare år fullständigt kapitulerat på området. Istället är det Sverigedemokraterna som nu ensamt tagit upp staffettpinnen inom kriminalpolitiken. En av grundpelarna för att kunna skapa just lag och ordning är att vi har en välfungerande poliskår som präglas av prof professionalism med poliser av hög kvalitet, motivation och som åtnjuter allmänhetens respekt och förtroende. Ni kan läsa hela artikeln på vår hemsida www.sverigedemokraterna.se och klicka på bannen där till vår kampanjhemsida, Inga fler papperspoliser. Eller så kan ni gå in på Sörmlands Nyheter och läsa hela artikeln. Och som sagt, det har även skrivits på många andra håll, till exempel av Sverigedemokraterna i Halland i hallandsposten.se. Och den har rubriken SD vill ha fler riktiga poliser. I två års tid har vi Sverigedemokrater påpekat att Halmstad kommun misslyckats med att nå upp till målen trygghet, säkerhet och folkhälsa i årsredovisningen. Man har misslyckats med alla mål i denna kategori, vilket är unikt, då alla andra verksamhetskategorier lyckas nå åtminstone ett av de konkretiserade målen. Enligt oss Sverigedemokraterna är det multikulturella samhället och det trygga samhället en omöjlig kombination. Vi har inte skapat otryggheten i Halmstad eller i Sverige, men vi har konkreta förslag på för att öka tryggheten och minska brottsligheten. Även den artikeln kan alltså läsas i sin helhet på hallandsposten.se eller gå in på vår hemsida och klicka på banden Inga fler papperspoliser. Kampanjen har även infattat utdelningar av foldrar på gator och torg. Och jag själv har själva deltagit på Kungsträdgården här i Stockholm och även i Enköping. Och dessutom har vi hundratusentals flygblad som delas ut också under en längre tid framöver. De ska delas ut direkt till hushållen i brevenkast och brevlådor med mera. Ja, när man har trevligt så går tiden fort. Ni som vill kontakta partiet får jättegärna ringa 08 50 00 00 50. Ni som vill bli medlemmar i partiet får jättegärna sätta in medlemsavgiften 200 kronor för ett års medlemskap på bankgironummer 5280-7005. Alltså 200 kronor för ett års medlemskap till bankgiro 5280-7005. Och som medlem så får man ju SD-kuviren, vår partitidning, och så får man också SD-bulletinen. Och man blir också kallad till medlemsmöten och årsmöten med mera. Det är också viktigt att så många som möjligt väljer att engagera sig för Sverigedemokraterna. Ni som är lite yngre, ni som är under 30 och närmare bestämt, ni kan också bli medlemmar i Ungdomsförbundet, SDU. Gå gärna in på www.sdu.nu och läs mer om det där. Vi gör som så att vi avslutar som vanligt med lite musik. Och det är ju inte så långt ifrån nationaldagen så att något nationalistiskt utöver vad vi redan spelat ska det naturligtvis bli. Här blir Jussi Björling och nämner du Sverige. Håll till godo. Hej då. Sverige, Det är Sverige, var hem,